і смажте у сковороді трохи меншого розміру, ніж шматок м'яса. Смажте на маленькому вогні, а не як під сонцем шарм-аль-шейху, щоб не пригоріло. Обережно, дерев'яною лопаткою, викладіть це жовте диво на м'ясо. І знову пилинайте рулетом. В'яжіть, тоді кладіть у духовку запікатися. І не забудьте обертати. Ось вам і чайна ружа. Не знаю, як у вас, але у мене уже тече слинка, коли згадаю, як вони гарно сусідять на святковому столі. М'ясні ружі різних відтінків, з морквою і жовтком. Ага, за тою слинкою забула вас попередити – що перш ніж різати по-живому ці смачні ружі, до яких потім, до речі, можна припасувати зелені ніжки цибулі, цицмати чи ще якоїсь городньої холери, не забудьте їх добре охолодити. А різати слід не дуже тонко. І не тільки задля того, щоб було що в рот взяти і щоб не розсипалося. Але щоб ваш кулінарний щасливець не подумав, що ви скупі через те, що ваші ружі такі тонкі, що крізь них до північного полюса видно. О, та він навіть би слів уже давно здогадався, як ніжно і щиро випранити сказати йому про своє нещойно, але й не вчора народжене почуття. Думаю, що перший спільний обід чи вечеря якнайкраще пасують для того, щоб не надто сміливо але й не дуже скрадливо сказати, що ваша народжена любов, як жовторота пташа у гнізді. Ви погоджуєтесь. Для цього натяку, що якнайкраще смакуватиме страва, жовторотик. Для неї вам знадобиться пів кілограма, кілька разів пропущеної через м'ясорубку, і добре вибитою в руках телятини, п'ятеро-шестеро варених домашніх яєць. Телятину поперчіть, посоліть, можете додати столову ложку борошна, або краще крохмалю і смаженої цибулі. Варені яйця звільніть наполовину від білка, а якщо яєць мало, поділіть їх на опіл і верхівки, Звільніть від білка і з м'яса сформуйте круглі кульки. У кожній зробіть заглибинку, заобільшки з яйця чи половину яйця. Покладіть яйця жовтком догори, приплюсніть з боків. І поставте запікатися у духовку у сковороді, добре змащеній смальцем. Згодом додайте води. Якщо для такої урочистої нагоди вам не жаль баночки консервованої кукурудзи чи зеленого горошку, або ж і того, і другого, то покладіть їх замість яйця у кожну сформовану котлетку. Що, ви вважаєте, що до такого жовторотика потрібен відповідний гарнір? Без проблем. Відваріть жменьку спагетті. Візьміть кілька стружок корейської моркви, змішайте із відвареними спагетті, додайте розбите яйце, посоліть. Сформуйте на деці гніздечка із спагетті з моркою. Зверху викладіть корейську чи свіжотерту моркву. Запікайте поруч із м'ясними жовторотиками і гарантую, ваша сердечна жовто-зеленорота любов зачервониться вже найближчим часом. Бо вона зиркає, ось бачите, гніздами і старілки своїми чистими, невинними і багатоколінними очицями на вас обох. І як же її зрадити, таку беззахисну і таку юну? Якщо ваш гість ходить по з сміхом і ще остаточно не розпрощався з почуттям гумору, Запропонуйте йому страву під назвою «М'ясні витребеньки» – сповиванці. Приготуйте хоча б по одному витребенькові. Тим паче, що усі чоловіки і ваш, напевно ж, упевнені, кожна жінка трохи витребенькувата.